Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah uh, Ikhwah tuan tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang penonton dan pendengar yang dimuliakan uh, bertemu kita dalam kuliah bulanan uh, kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini kita mem akan membahaskan bab yang baharu, bab yang ke-15 bab Al-Muhafazatu 'ala al-A'mal bab menjaga kelestarian Amal Menjaga kelestarian amal, iaitu menjaga amal ibadah yang dilaksanakan supaya ia dilakukan secara berterusan, ia dilakukan secara uh, kekal dan konsisten, uh, uh, bukan yeah, uh, mengikut uh, musim, yeah, uh, bukan dilakukan mengikut uh, selera. Uh, mengikut uh, semangat dan dan seumpamanya ya yeah? uh, apabila uh, ada semangat apabila ya yeah, ada ada rasa positif baru nak beriman beramal dan seumpamanya tidak sebaliknya dilakukan secara konsisten ya yeah? dilakukan secara uh, ya, berterusan bab jadi uh, bab yang ke belas menjaga kelestarian amal seperti biasa Imam An-Nawawi rahimahullah di permulaan bab yang kelima ini beliau, uh, bab yang ke-15 sini uh, beliau memulakan uh, bab ini seperti bab-bab sebelum ini dengan ayat-ayat al-Quran yang uh, berkaitan uh, beliau membawakan ayat 27 daripada surah Al-Hadid وَقَفَّيْنَا بِعِيسَ بَنِ مَرْيَمٍ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَتَانِ بَتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بَتِغَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا dan kami iringkan pula Isa putera Maryam dan kami berikan kepadanya Injil. Kami berikan kepadanya kitab Injil dan kami jadikanlah hati orang-orang yang mengikuti beliau rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengadakan rahbaniyah. Mereka mengadakan rahbaniyah rahbaniyah daripada perkataan rahib yang kita uh, gunakan dalam bahasa Melayu uh, uh, mereka mewujudkan uh, uh, fenomena uh, rahib, uh, kerahiban ya yeah? uh, iaitu uh, memisahkan atau me memencelkan diri uh, dan memisahkannya daripada urusan dunia uh, atas alasan nak beramal ibadah Uh, Semata-mata. Itu kita kata kerahiban. ya. Yeah? Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah atau mereka mengada-adakan uh, kerahiban. Padahal kami tidak mewajibkannya ke atas mereka. Sebaliknya mereka sendiri yang mengada-adakannya untuk mencari keretaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya. Dengan pemeliharaan yang sepatutnya. ya Dengan uh, pemeliharaan yang uh, sepatutnya. Uh, boleh kita kata poin daripada ayat 27 surah Al-Hadid ini, ialah di bahagian hujung ayat ini. <tuh> Lalu mereka tidak memeliharanya. Mereka tidak memelihara apa? Uh, amalan. Mereka tidak memelihara amalan uh, mereka itu dengan pemeliharaan yang sepatutnya. Kemudian seterusnya, Imam An-Nawui rahimahullah membawakan ayat yang kedua. Dalam bab ini ayat yang ke-16 daripada surah yang sama, surah Al-Hadid. Alam ya'ninillazina amanu an takshya'a quloobuhum li zikirillah wa ma nazala min haq wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl qatal alaihim al amadu faqasat qulubuhum bukankah telah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman supaya untuk hati mereka tunduk untuk hati mereka tunduk mengingati Allah dan kebenaran yang turun kepada mereka. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang sebelum mereka. telah di, Yang telah diturunkan uh, Alkitab kepada mereka. Uh, kemudian berlakulah masa yang panjang atas mereka. Sehingga kesudahannya hati mereka menjadi. Keras. ya Kemudian, berlakulah masa yang panjang atas mereka, ke atas mereka, sehingga kesudahannya hati mereka menjadi keras. Sekali lagi, tuan-tuan, poin yang dimaksudkan dalam ayat ke-16 surah al lah Hadid ni, ialah di bahagian hujung ayat. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُوا فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Kemudian, berlakulah masa yang panjang, ya, yakni, Uh, ternyata uh, masa yang panjang menguji mereka. Yang ini Allah menguji mereka untuk satu tempoh yang yang panjang. Sehingga menyebabkan hati mereka menjadi keras. Ya, ini dengan erti kata mereka uh, mengabaikan tuntutan-tuntutan uh, uh, Allah tuntutan, -tuntutan agama yang sepatutnya mereka laksanakan itu. Kerana apa? Kerana tempoh panjang yang yang mereka diuji. Juga Imam Anwar membawakan firman Allah: "Walatakuunu kalati kalati naqadat azlaha min baghiqwat ankatha". Dan janganlah kamu dan janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat surah an-nahla ayat 52 dan firman Allah wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu uh, apa yang diyakini ya Sehingga datang kepada kamu apa yang diyakini. Ya'ani ajal kematian surah al hijr ayat yang ke-99. Setelah membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini, Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan pula hadis-hadis. Kata beliau ada pun hadisnya, hadis Aisyah wa kana ahabb ad-din ilayhi ma hadis aisyah radhiyallahu anha da kata, kata nabi sallallahu dan agama yang paling uh, baginda cintai agama di sini yakni amalan dan agama yang paling dicintai ialah apa yang di uh, yang yang dilakukan oleh orangnya secara berterusan. Ha, saya, saya ubah sedikitlah ya uh, uh, terjemahannya. Dan agama yang paling uh, beliau cintai ialah apa yang dilakukan oleh orangnya secara berterusan. Kemudian kata Imam Nawawi hadis ini telah disebut ya uh, sebelum ini ya iaitu hadis yang ke 146 ya Kemudian uh, hadis 157 yakni hadis yang kedua dalam bab ini Wan Wa Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقراه ما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كانما قراه من الليل. daripada Umar Al Khattab radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa ketiduran atau barang siapa tertidur Daripada uh, hizibnya, itu istilah yang digunakan. Kemudian ada nota kaki di bawah itu. Ya, Hizib ialah wirid, bacaan zikir atau bacaan Al-Quran yang yang diamalkan secara rutin. Itu istilah. Ini yani suatu amalan yang dilakukan uh, secara rutin ani barang siapa tertidur daripada melaksanakan uh, ibadah yang biasa dilakukannya itu hizb perkataan hizb ana kata dalam uh, dalam istilah bahasa Arabnya satu perkataan je ya yeah. barang siapa tertidur daripada hizbnya ya yeah. kalau jangan kau jangan pula kata hizbinya hizbin lain pula jadinya ya yeah. uh, mungkin agak susah nak disebut hizb Ya. Yeah. Barang siapa tertidur daripada melaksanakan ibadah yang kebiasaannya dilakukannya. Pada uh, di waktu malam, pada waktu malam atau uh, ya, yeah, pada waktu malam atau daripada sebahagiannya kemudian dia membacanya pada waktu antara salat subuh dan Zohor Salat yes, subuh dengan Zohor Maka ditulis baginya seolah-olah Dia membacanya pada sebelah malam hari Kemudian hadis yang ke-158 Wa'ana Abdillah ibni Amrin Ibn Al-As Radiyallahu anhumah Qal qalali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithl fulan kana yaqum al-lail fataraka qiyam al-lail fataraka qiyam al-lail daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai Abdullah wahai Abdullah jangan kamu Ya. Jangan kamu uh, kamu jangan, ya, kamu jangan kamu jangan seperti, ya. Atau kita kata jangan kamu jadi seperti si fulan. Jangan kamu jadi seperti si fulan. Dahulu dia melaksanakan qiyamul lail. Yani dahulu dia melaksanakan solat malam. Sedangkan, uh, uh, sedangkan kini dia tidak lagi, ya. Sedangkan di, sedangkan kini dia telah meninggalkannya. Dahulu dia rajin solat malam, tetapi kini beliau uh, tidak lagi, ya, tidak lagi solat malam. Hadis Syeikh Bukhari dan Muslim. Hadis 159 Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha fatatathu as-salatu min al-layli min waja'in aw ghayrihi salla min an-nahari ithnay daripada aisyah radhiyallahu anha dia berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kehilangan saya ingat bukan kehilangan lah kita kata ya jika dia terlepas idha fatad hus-salatu jika dia terlepas salat malam kerana sakit atau lain atau, atau selainnya maka baginda melakukan maka baginda akan salat pada waktu siang sebanyak 12 rakaat Maka baginda akan salat uh, pada sebelah siangnya sebanyak 12 rakaat rakat hadis-rawayat uh, Muslim. Tuan-tuan dan perempuan kita lihat uh, bab yang ke-15 ini. Uh, mungkin tuan-tuan perasan uh, bab ini sebenarnya agak ringkas berbanding bab-bab sebelum ini yang hadisnya mungkin lebih banyak. Bab ke-15 ini ialah mengenai tuntutan kita menjaga amal ibadah kita. Tuntutan supaya kita konsisten dalam beramal ibadah. Nak kata bahawa Islam menuntut supaya pertamanya Islam menuntut me, Mewajibkan pelaksanaan salat fardu atau pelaksanaan ibadah-ibadah fardu. Ibadah-ibadah fardu itu perlu dilaku perlu dilakukan secara berterusan. Ibadah fardu ialah ibadah wajib yang kita tidak ada pilihan. Yang kita kena lakukan dalam apa keadaan uh, sekalipun. Ya, yeah? Itu kita kata ibadah yang wajib. Yeah? Kecuali, keada, kecuali jika ada keuzuran dan sebagainya itu, ya, itu perkara lain. Tet Tetapi secara prinsipnya ibadah-ibadah yang wajib perlu dilakukan uh, uh, sepanjang masa. Ya. Berbanding dengan ibadah-ibadah sunat, yang mana ibadah sunat, dialah ibadah yang dianjurkan. Dia tidak wajib, tapi dianjurkan. Dengan erti kata, kalau tidak dilaksanakan, maka tidak berdosa. Itu kita kata definisi ibadah sunat. Tinggal lagi, tuan-tuan. Tinggal lagi. Sekalipun ibadah, suatu ibadah itu sunat, tetapi andainya seorang itu melaksanakannya, maka syariat me memerintahkan. Supaya Muslim itu melaksanakan uh, ibadah, suatu ibadah itu, sekalipun ibadah sunat, secara konsisten. Nak kata bahawa syariat Islam uh, tidak menyukai ibadah sunat itu dilakukan secara Uh, secara orang kata on off. يعني yani sekejap buat sekejap tak buat. Sekejap buat sekejap tak buat. Eh uh, keadaan seperti itu tidak di tidak di tidak di, uh, disukai dalam dalam syariat. Sebaliknya muslim disuruh supaya melaksanakan suatu ibadah itu walaupun dia ibadah sunat tetapi disuruh supaya dilaksanakannya secara konsisten. Yang ini secara berterusan. Jadi itu datangnya bab yang ke-15 ini mengenai menjaga kelestarian amal. Menjaga amal ibadah yang dilakukan itu supaya dilakukan secara berterusan. Uh, jangan uh, dibuat secara bermusim. Jangan dibuat... ya. Yeah, Uh, mengikut uh, citarasa nak kata bila bila dalam keadaan senang maka dibuat ibadah-ibadah sunat tu uh, contoh, bila kaya dia baru dia, dia terfikir dia nak sedekah tetapi kalau uh, dah, kalau harta berkurang sedikit Allah huji sedikit uh, dia langsung uh, tidak lagi uh, bersedekah dan sumpamanya contoh ya yeah? Uh, ataupun ibadah-ibadah zikir, zikir-zikir yeah. yang dibaca selepas solat misalnya. Secara prinsipnya, zikir-zikir itu sunat, bukan wajib. Tetapi, andainya kita dah ada zikir-zikir yang kita baca, seperti mana yang diajarkan dalam as-sunnah, maka syariat memerintahkan supaya Muslim itu menjaga ibadah-ibadah uh, yang... Uh, sudah dilak dilaksanakannya itu Lakukan secara uh, konsisten Maka syariat Memerintahkan supaya Muslim itu menjaga amal ibadah Yang dilakukannya Bukan sahaja ibadah-ibadah yang wajib Kerana ibadah-ibadah yang wajib itu Tidak ada pilihan Memang perlu dilakukan Bahkan dalam masa yang sama Ibadah-ibadah sunat Hendaklah di, di, dijaga. Dilakukan secara konsisten. Jangan bersikap lalai dalam melaksanakannya. Jangan hanya kerana dia ibadah sunat, maka seseorang itu dia mengambil pendekatan supaya, dia mengambil pendekatan acuh tak acuh. Atas dasar dia ibadah sunat. Maka sekejap dibuat, sekejap dia tak buat. Ya, sekejap buat dia tak buat. Ya. Uh, dia tidak serius dalam melaksanakan suatu uh, ibadah itu. Ini satu sikap yang yang tidak baik. Kenapa? Kerana syariat memerintahkan supaya Muslim itu menjaga amal ibadah dia. Sekalipun, secara prinsipnya, ibadah yang dimaksudkan itu adalah sunat. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu di membawakan di membawakan dalil ayat 27 dalam surah Al-Hadid dan kami iringkan uh, pula uh, Isa putera Maryam dan kami berikan kepadanya Injil kitab Injil yang diturunkan ke atas Nabi Isa dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang ya yeah? Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah. Ini, sedar tak sedar, ini adalah satu kritikan dan celaan Allah subhanahu wa ta'ala, apabila mereka mengada-adakan rahbaniyah. Iaitu uh, uh, sistem rahib, kita kata. ya Pendekatan rahib. Kerahiban. Apa tu Rahib? Itu orang yang uh, memencilkan diri memencilkan diri dia, menjauhkan diri dia daripada hal keduniaan. Tak mahu terlibat langsung dengan hal dunia. Dan bersendirian atas alasan kononnya mahu beramal ibadah. Kita maklum bahawa istilah Rahib ini memang, ya, yeah, bila sebut dia Rahib, untuk makluman tuan-tuan, sebut je rahib, dia adalah pendekatan yang diambil oleh sesetengah pihak daripada kalangan penganut agama Nasara. Rahib itu adalah pendekatan dalam kalangan orang-orang Nasara, Nasrani, Kristian pada hari ini. Sedangkan kalau dalam kalangan penganut agama Yahudi, dia disebut Ahbar pula itu pendeta pendeta dia ni ini, ini cendekiawan uh, daripada kalangan orang-orang Yahud disebut uh, ahbar atau pendeta jadi nak kata dalam agama Yahudi datangnya istilah uh, ahbar pendeta kita tak sebut ulama Yahudi kita sebut pendeta Yahudi. Ini kata nak kata istilah-istilah. Kenapa? Kerana orang orang uh, secara dasarnya golongan Yahudi mereka mempunyai ilmu. Sedikit sebanyak. Tinggal lagi mereka uh, menyelewengkan ilmu itu. Uh, maka dah terkenal dalam kalangan mereka dengan, uh, dengan adanya pendeta-pendeta. Ya. Yeah? Berbanding orang-orang Nasara terkenal dalam kalangan mereka sistem kerahiban ini. Seperti yang tuan-tuan lihat dalam uh, ayat 27 surah Al-Hadid ini. Jadi nak kata bahawa mereka mengada-adakan rahbaniyah kerahiban. Sedangkan kami tidak mewajibkannya ke atas mereka. Al nak kata bahawa memang uh, uh, pendekatan rahbaniyah itu tidak di bukan daripada ajaran Kristian uh, afwan tuan, tuan Sistem kerahiban itu tidak diajarkan dalam ajaran uh, Nabi Isa alaihi Sebaliknya dia di di di, di ada-adakan, ya. Yeah? Diada-adakan suatu benda uh, tokoh tambah dalam agama Kristian uh, itu. Jadi di, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengkritik mereka. Padahal kami tidak mewajibkannya ke atas mereka. Tetapi mereka sendiri yang mengadak-adakannya untuk mencari keredahan Allah. kata niat itu ikhlas kerana Allah. Tetapi cara yang digunakan itu uh, tidak menepati uh, syariat. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang sepatutnya. Nak kata bahawa sudahlah mereka mengadak-adakan ya? Yeah? tetapi ternyata benda tokok tambah yang diada ada adakan itu pun tidak dijaga subhanallah tuan-tuan satu satu poin yang yang menarik untuk kita ambil ibrah pengajaran daripada apa yang berlaku dalam kalangan uh, golongan nasara orang-orang nasrani ketika mana mereka melakukan tokok tambah dalam agama mereka dan tuan-tuan, bila sebut je tokok tambah. Tokok tambah ni berertinya, maknanya menambahkan daripada apa yang sedia dah ada. Perbuatan menambah ibadah-ibadah. Menambah apa yang pada asalnya tak ada. Dengan kata lain, dia adalah perbuatan membebankan diri. Itu nak kata perbuatan. Uh, elemen yang ada dalam perbuatan menokok tambah dalam hal agama atau apa yang disebut sebagai bidah bidah ah. ada apa dengan bidah ah? Ini yani tokok tambah Dan untuk makluman tuan-tuan bidah ah ini dia bukan hanya khusus dalam agama Islam bahkan tuan-tuan lihat telah berlaku juga telah berlaku dalam kalangan orang-orang nasrani seperti mana orang-orang Yahudi juga sebenarnya. Dan tercelanya bid'ah ah ini antara lain ialah kerana dia membebankan orang itu sehingga membuatkan akhirnya orang itu tidak dapat konsisten dalam melaksanakan uh, ibadah yang berkaitan itu. Kenapa? Kerana dia adalah perkara yang, yang ditokok tambah yang membebankan. Itu nak kata antara apa yang menyebabkan bid'ah ah itu tercela. Pertama, kerana dia adalah tokoh tambah dalam agama. Yang ini bukan daripada ajaran asal uh, agama uh, itu. Yang kedua, bila kita kata tokoh tambah. Yang ini dia adalah perbuatan membebankan. Atas bebanan yang sudah sediada. Seolah-olah benda yang sediada dah tak cukup. Lalu nak ditambah lagi. Ini ditambah bebanan atas bebanan. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nak kata bahawa manusia ini, dia punya, manusia ni dia ada dia punya tahap kemampuan dia. Manusia bukan malaikat. Manusia dia ada, ada masing-masing ada tahap kemampuan. E, seperti mana dia ada dia punya, orang kata pasang surut dia, ada semangat dia yang, yang naik dan ada yang semangat yang merundumnya. Jadi, apabila berdepan dengan bebanan-bebanan tokoh tambah bidah dalam agama ini, manusia akan condong kepada tidak konsisten dalam melaksanakannya. Itu itu sifat amalan tokoh tambah. Di mana yakinlah orangnya tidak akan dapat konsisten. Orangnya tidak akan dapat konsisten sebab dia adalah satu bebanan. Dan dia nak kata bahawa apabila Allah mensyariatkan sesuatu, Amal ibadah. Allah dah. Allah maha mengetahui tentang sejauh mana kemampuan manusia. Sebab itu Allah syariatkan sedemikian. Tapi bila datang manusia yang melakukan tokoh tambah. Maka mereka. Um, keluar daripada apa batasan. Yang telah Allah sedia. Uh, tetapkan. Maka kesudahannya apa? Kesudahannya mereka tidak dapat. Uh, konsisten. Dalam melaksanakan. Perkara yang mereka sendiri tokoh tambah Itu. Itu di situ ya uh, uh, celaan atas celaan gitu kata. Sudahlah buat tokok tambah. Kemudian tokok tambah itu sendiri mereka tidak dapat uh, konsisten uh, melaksanakannya. Kemudian dalam ayat yang kedua dalam surah al-had ayat ke-16 surah al-hadid Allah kata bukankah telah tiba waktunya orang-orang yang beriman untuk tunduk untuk hati mereka tunduk mengingati Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah diturunkan ke atas mereka. Kemudian Allah kata apa? Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang sebelum mereka. Ini merujuk kepada siapa? Ini peringatan buat kita orang-orang Islam. Jangan jadi seperti orang-orang yang telah diturunkan sebelum kita kitab kepada mereka. Iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila masa panjang berlalu hati mereka bertukar menjadi keras. Gara-gara tak sabar, gara-gara hati tidak teguh dan cekal, tidak cekal di atas ketaatan, mereka tewas. Mereka, uh, mereka rebah. Tidak konsisten dalam amal ibadah yang mereka lakukan itu. Kenapa? Kerana mas, dilihat masa uh, terlalu, terlalu panjang. Ia ni nak dilaksanakan satu ibadah itu untuk tempoh satu minggu. Uh, mungkin boleh lagi. Tetapi apabila yeah, uh, datang uh, sebulan, bulan berikutnya, cukup setahun, tahun berikutnya dan seterusnya. Bila dah dah lama macam tu, apa jadi? Semangat itu makin berkurang, makin berkurang. Sehingga akhirnya apa? Mereka nauzubillah rasa jemu dengan ibadah yang dilakukan itu. Ini ini bahaya tuan-tuan. Bahaya kalau sampai satu tahap kita rasa jemu dengan ibadah yang kita uh, lakukan. Uh, dan semestinya rasa jemu ini uh, datang dengan uh, sebab-sebab ya yeah? yang kita kena berwaspada jangan sekali-kali timbul perasaan jemu beribadah dalam diri kita kerana jika berlaku seperti jika berlaku sedemikian maka uh, telah timbul dalam diri kita apa yang Benar-benar bertentangan dengan tujuan dan matlamat kita di, di, di, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mana kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah, untuk terus beribadah. Setiap hari yang uh, matahari terbit buat kita adalah tempoh masa yang Allah beri kepada kita untuk kita beribadah. Tetapi andainya seorang itu sampai satu masa, yang mungkin sebagai contoh, ya, uh, pada peringkat awal, seorang itu dia semangat dan dia rajin beribadah. Rajin solat, puasa, uh, zakat uh, dan sebagainya. Rajin baca Al-Quran, rajin berzikir dan sumpamanya. Termasuk rajin menuntut ilmu, Menonton ilmu itu ibadah. Tetapi apa yang berlaku ialah sampai satu masa kerana sebab-sebab tak semena-mena rasa semangat itu terus pudar-terus pudar sehingga hilang sama sekali. Sampai satu masa dah tak ada semangat lagi dah. Dia rasa jemu, Dia rasa bosan. Dengan amalan yang dilaksanakan itu. Itu yang Allah kata dalam ayat ini. Kemudian berlakulah masa yang panjang. Atau kemudian ketika masa yang panjang berlalu. Atas mereka. Hati mereka bertukar menjadi keras. Hati dah keras. Ini yang kata kita kata tadi. Tiba-tiba tak semena-mena dia rasa jemur dengan ibadah yang dilakukan. Itu kata hati keras. Jadi yani hati rasa jemu dengan ibadah adalah hati yang keras. Kerana hati yang lembut dia tidak akan ada perasaan seperti itu. Bahkan sebaliknya dia perasaan dia terus uh, semangat. Terus cekal. Walaupun kita akui bahawa semangat ini ada kala ada naik turun dia. Ada pasang surut dia. Itu kita tak nak rafikan. Tetapi apa yang dituntut atas uh, seorang Muslim... Supaya tetap menjaga tahap uh, semangat itu. Jangan sampai satu masa hilang sama sekali semangat. Semangat ni boleh naik turun. Ya, itu biasa. Itu lumrah. Tetapi jangan sampai dibiarkan semangat beribadah itu. Semangat untuk solat, semangat untuk puasa, semangat untuk sedekah, semangat untuk baca Al-Quran. Semangat untuk hadir ke majlis ilmu semangat nak pergi ke masjid dan sebagainya jangan sampai hilang sehingga ditinggalkan satu ibadah yang sebelum itu dilaksanakan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. kemudian kemudian ayat yang seterusnya Allah kata wala takunu kallazina naqadut ghazlaha dan janganlah kamu jadi seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Ini pembungaan uh, uh, bahasa. Yang Allah berikan. Untuk mereka yang. Yang. Tidak teguh. Dan tidak konsisten. Uh, dalam sesuatu. Yang telah dia bertekad. Untuk uh, melakukannya. Apabila dia menguraikan benang yang sudah dipintal yang didah-dah jahit elelo, elok ya didah ikat elelo. tak semena-mena dia dia dia dibuka ikatan itu dan diuraikan ya Allah kata apa jangan jadi seperti uh, jangan jadi seperti itu kemudian Allah kata wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al dan sembahlah Tuhanmu sehingga ajal datang kepadamu. Al-Yaqin yang dimaksudkan dalam ayat ini seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir ialah ajal. Kematian. Ia ni sembahlah Tuhanmu sehingga ajal datang menjemputmu. Secara tersiratnya ini menunjukkan kepada kita bahawa beramal ibadah ini tidak ada musim. Beramal ibadah ini tidak ada had, tidak ada batasan. Seperti yang kita telah sebutkan di awal tadi, tujuan dan matlamat kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini lah untuk memang untuk beramal ibadah. Wa ma khalaqul jin wal insa illa li abduhu aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka ber, beribadah kepada akan Daku. Beribadah akan aku. Kerana itu Allah kata dalam ayat ini. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga ajal uh, datang menjemputmu. Sehingga uh, sehingga uh, datang kepadamu apa yang diyakini. Yaitu ajal. Kerana kita, kita setiap Muslim diyakin bahawa uh, ajal, akan, semua, ajal akan datang. Kullu nafsin za'iqatul murt. ...setiap yang bernyawa akan merasa kematian. Kita masing-masing semua akan mati. Justru... ...selagi mana... ...nyawa di kandung badan... ...kita disuruh supaya... ...tetap konsisten beribadah. Jangan... ...buat acuh tak acuh. Jangan sambil lewa. Jangan cuai. Jangan lalai. Dalam beramal ibadah. Kenapa? Kerana kesudahannya kita tak tahu... Bila ajal kematian akan datang, selagi mana ada peluang, selagi mana ada ada ruang untuk kita beramal, hendaklah kita beramal. Gunakan setiap uh, waktu dan kesempatan yang ada untuk uh, beramal. Lebih-lebih lagi amal ibadah yang kita dah dah biasa lakukan, seperti mana halnya dengan zikir-zikir selepas solat seperti mana halnya dengan bacaan al-Quran perlu ada bacaan perlu ada uh, bahagian tertentu yang kita baca ya yeah? bergantung apa bacaan kita apa apa yang apa yang kita baca, mampu baca apa yang kita biasa baca perlu dibaca perlu dilakukan perlu diulang-ulang demikian dengan zikir pagi dan petang jika kita dah amal maka pastikan kita konsisten jangan kita amal sekali dua kali ya 10 kali kemudian kita dah tinggal ya kita dah lalai kita lupa ya jangan jadi seperti itu dan untuk makluman sebahagian pihak sebahagian kaum menyelewengkan maksud ayat ini wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu apa yang diyakini mereka kata yang dimaksudkan di sinilah sampai ke peringkat al-yaqin ya iaitu peringkat hakikat atau makrifat ini pihak ya, daripada kalangan penyelewengan daripada kalangan pihak uh, tarikat yang ikut tarikat mereka kata kalau seorang itu dah sampai ke peringkat makrifat maka dia dah sampai ke tahap yakin justru ketika itu dia tidak lagi perlu beribadah kenapa? kerana dia dah sampai ke peringkat makrifat dia dah kenal Allah dan sebagainya maka benda-benda harap, benda-benda wajib semua dah tak jadi wajib dah. Ya benda-benda haram semua dah tak jadi haram dah. Ya. Kita kata ini adalah kebatilan, ini adalah tipu daya syaitan, eh uh, tiada sama sekali, ya. Eh uh, tafsiran makna seperti itu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah dia menyebutkan hadis eh uh, Wakana dan agama yang paling dicintai oleh Nabi atau dan dan amalan yang paling dicintai oleh Nabi saw ialah apa yang dilakukan oleh orangnya secara berterusan. Ya? Ibadah yang paling dicintai oleh Nabi saw ialah apa yang dilakukan secara Berterusan, sekalipun sedikit. ya, yeah? Sekalipun, sedikit. Allah lebih menyukai si hamba yang konsisten melakukan suatu amalan. Sekalipun amalan itu sedikit. Berbanding si hamba yang melakukan suatu amalan, secara uh, dalam dalam jumlah yang banyak tetapi secara bermusim. Ya, bila datang bila datang semangat ah, dia ber, dia beramal, ya. Dia dia dia melakukan satu amalan itu, zikir, baca al-Quran atau sedekah dan sebagainya. Tetapi betapa cepatnya semangat dia hilang dan dia tinggalkan amalan tersebut. Ya. Uh, bukan begitu yang di Anjurkan oleh agama. Agama menginginkan supaya kita konsisten. Agama melihat satu ibadah itu dari sudut kualitinya. Bukan dari sudut kuantitinya. Berbanding kalau orang tu dia nak derma. Dia derma sekali. Tapi dalam jumlah yang banyak. Kemudian selepas tu dia tidak lagi uh, menderma. Berbanding dengan orang yang menderma secara konsisten tetapi dalam jumlah ya kuantiti yang sedikit mana yang lebih bagus mana yang lebih baik mana yang lebih disukai uh, oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita kata orang yang uh, menderma secara berterusan sekalipun dalam jumlah yang sedikit berbanding dengan orang yang menderma dalam jumlah yang banyak tetapi uh, secara bermusim dan sebagainya ya Kemudian dalam hadis 157 Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa tertidur daripada melaksanakan ibadah yang biasa dilakukannya pada sebelah malam atau ya dia dia dia kemudian dia membacanya pada pada waktu antara subuh dan zuhur maka ditulis baginya seolah-olah dia telah membacanya di malam hari apa yang dimaksudkan di sini sekiranya seorang itu dia tertidur atau dia dia tidak melaksanakan suatu ibadah yang biasa dilaksanakan Kerana tertidur, ya, sama ada kiamulil, sama ada baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, yang dilakukannya pada sebelah malam, ya. Nak kata bahawa antara apa yang dianjurkan bagi seorang Muslim ialah supaya beribadah di sebelah malam, sebaiknya di hujung malam itu. Tak kira kiamulil, solat malam, baca Al-Quran, berdoa dan sebagainya. Tetapi kita maklum bahawa bila sebut saja sebelah malam ni dia ada dia punya cabaran dia. Dan itu dari sudut sejauh mana seorang itu boleh boleh berjaga, sejauh mana seorang itu boleh bangkit untuk uh, melaksanakan ibadah itu di di, di sebelah malam. Maka kata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang tertidur yang ni tak sengajalah ya maka uh, kemudian dia membacanya kemudian dia melaksanakan ibadah yang dia terlepas pada sebelah malam itu antara subuh dan zuhur maka akan ditulis untuknya seolah-olah dia telah melaksanakan ibadah itu di sebelah pada sebelah malam Kenapa? Kerana dia tidak dia dia dia tak sengaja meninggalkannya. Yang dikiraannya dia dia dia dia berikan ruang untuknya mengkaba ibadah itu pada sebelah siang. Tinggal lagi kata Nabi antara solat subuh dan zuhur. Ini yani itu waktu dia. Dia diberi tempoh masa kalau dia nak kaba. Dia nak kaza, bukan dikaza salat fardu. Tak, dia nak kaza ibadah sunat yang biasa dilakukannya pada sebelah malam. Diberikan ruang untuk dia, diberikan tempoh masa, diberikan peluang untuk dia dikaza pada sebelah pagi itu. Dan kata Nabi, pahalanya tetap terjamin bagi dia seolah-olah dia telah melakukannya pada sebelah malam. Bezalah. Antara ibadah yang dilakukan pada sebelah malam dengan ibadah yang dilakukan pada sebelah siang, di mana afzalnya pada sebelah malam itu kerana ya kerana itulah itu adalah waktu yang yang yang baik ya di hujung malam itu dia itulah waktu yang yang mustajab kita kata seperti mana lah hadis uh, Nabi saw. Tetapi itulah kalau orang tu terlepas maka dia dianjurkan, dia disuruh supaya mengkabaknya di sebelah pagi. Dan dia akan dapat pahala yang sama, tidak berkurang. Kenapa? Kerana dia tak sengaja uh, terlepas. Dia tak sengaja meninggalkan ibadah itu kerana tertidur. Ya. Yeah? Kemudian dalam hadis 158, uh, Nabi SAW memberi peringatan kepada Abdullah bin Amru. Dia kata Wahai Abdullah, ya Nabi kata Wahai Abdullah, jangan kamu jadi seperti Sifulan. Dahulu dia melaksanakan kiamat malam, tetapi kini dia tidak lagi. Ya, dan sebelum ni dia rajin solat malam, tetapi kerana sebab-sebab yang tidak dinyatakan di sini dan tak relevan pun untuk dinyatakan. Kerana apa yang pasti, kini dia tidak lagi melaksanakan salat malam itu. Sedangkan inilah satu yang tidak wajar. Tidak dinafikan bahawa salat malam itu sunat. Tetapi, dialah satu yang dianjurkan. Bila kata sunat, maknanya dianjurkan. Dan syariat kata, kalau kita dah biasa buat sesuatu, maka hendaklah kita uh, laksanakan secara konsisten. Jangan sekejap buat, sekejap tak buat. Jangan acuh tak acuh. Kena konsisten kerana di, di sebalik konsisten itu ada keteguhan, ada keazaman, memerlukan keazaman yang tinggi, kesabaran dan di situ pahala yang yang Allah jamin bagi orang dia. Kita tak nafikan bila, bila disuruh supaya kita konsisten, konsisten ini adalah satu cabaran. Dia perlu kepada ketabahan, kecekalan, keteguhan di samping kesabaran dan di situ semua ada uh, ganjaran pahala dia ya yeah? jadi kata nabi sallallahu alaihi wasallam wahai abdullah ya yeah? jangan kamu jadi seperti si fulan tinggal lagi tak disebut nama orang itu kenapa kerana tak perlu pun tak perlu pun untuk kita uh, kita tahu ya yeah? itu itu itu apa itu itu tak penting untuk kita nak tahu siapa nama tersebut. Ya dan uh, kalau kita tahu mungkin akan timbul ya akan timbul ribah pula. Ya maka tidak di, tidak dinyatakan nama orang itu dalam hal ini kata Nabi wahai wahai Abdullah jangan kamu jadi seperti si fulan. Ya. Ada apa dengan sifulan, sebelum ini dia rajin, kerja mulai, tetapi sekarang dia tidak lagi. Ini adalah satu satu perkara, perkara yang yang tidak baik, yang tidak wajar. Muslim di di di tengah daripada bersifat seperti ini, ya. Yeah? Contohnya pada pada zaman muda ketika dia, dia dia semangat pada peringkat awal, ketika muda dia semangat. Tapi semakin ya uh, meningkat usia tak semenda-menda semangat itu semakin pudar kalau bukan dah hilang sama sekali. Ini semua tidak wajar. Sepatutnya makin lama makin semangat, makin lama uh, kualiti ibadah itu sepatutnya makin meningkat. Itu sepatutnya. Bagaimana kalau berlaku sebaliknya? Ya, kualiti ibadah itu semakin berkurang semangat itu semakin pudar dan sebagainya ini itu, itu semua tidak tidak wajar kenapa kerana kesudahannya kita masing-masing ya yeah, innamal ibratu bil khawatim kedudukan kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu taala mengikut keadaan kita sewaktu ajal kita dicabut ya yeah, sewaktu ajal kita tiba Suatu roh dicabut. Bagaimana keadaan kita pada waktu itu begitulah. Ya kita akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu taala bukan keadaan kita sewaktu kita di peringkat muda, peringkat pertengahan atau tua tidak bahkan di peringkat hujung di hujung usia itu. Bagaimana keadaan kita waktu itu begitulah kita akan di, di, di, di, di, di dinilai dan ditentukan oleh Allah uh, Subhanahu. Wahdahalla, itu nak kata kenapa ini antara sebab kenapa kita disuruh supaya konsisten, uh, yeah? jangan uh, jangan termasuk kalangan orang yang yang yang lalai, yang bersikap acuh tak acuh. Sebelum ni dia dia hafal Al-Quran misalnya, pada pada hari ini tidak lagi dia hafal. Uh, sebelum ni dia dia dia memang jenis orang yang pergi ke masjid. Pada hari ini tidak lagi, ya, muka dia nampak di masjid. Sebelum ni dia dia uh, salat malam dan sebagainya. Dia, dia rajin puasa. Bila ajal datang, ternyata dia tidak dia tidak termasuk dalam kalangan orang yang yang rajin berpuasa dan sebagainya. Ya, gara-gara dia tidak konsisten. Jadi itu salah satu satu satu yang tidak baik. Ya, bagaimana agaknya orang yang menghadap Allah Subhanahu Taala dalam keadaan macam tertentu? Dalam keadaan dia terdiri dalam kalangan orang yang uh, tidak lagi melakukan ibadah-ibadah yang sebelum uh, itu dia melakukannya. Bagaimana? Bagaimana dia nak menghadap Allah dalam keadaan yang, yang macam tu? itu? Okay. Ini antara uh, apa yang tersirat. Hikmah tersirat. Kenapa kita disuruh supaya uh, men, kita menjaga amal ibadah yang kita lakukan, lakukan secara konsisten. Ya? Yeah? Kemudian dalam hadis yang terakhir, hadis yang ke-159, kata Nabi SAW ya, atau Afwan Aisyah mengatakan, Rasulullah jika kehilangan atau jika dia terlepas, ya jika dia terlepas solat malam kerana sakit atau yang lain, baginda akan solat pada waktu siang sebanyak 12. Perhatikan tuan-tuan, Hadis yang ke-159 ini, dia berbeza dengan hadis 157 sebelum ini. Dalam hadis 157, Nabi kata, barang siapa yang tertidur? Barang siapa yang tertidur? Dalam hadis 159 ini, Aisyah kata, Rasulullah jika dia terlepas solat malam kerana sakit. Sebelum ini kerana tertidur. Dalam hadis 159 ini pula, Seorang itu dia tak Nabi jika dia terlepas solat kerana Sakit Atau yang lain yang ini, Apa beza dia? Beza dia ialah tertidur Dia berlaku secara tak sengaja Sedangkan sakit dan sebagainya Nabi tak solat kerana sakit dan sebagainya Ya uh, itu satu keuzuran ia, Sakit dan sebagainya itu satu keuzuran Tetapi bila ditinggalkan solat itu kerana sakit Dia meninggalkan solat itu secara Sengaja dia nak kata ada beza lah antara uh, keadaan tak sengaja dengan keadaan sengaja. Yeah? Jika tak solat malam kerana tak sengaja, kerana tertidur. Hukum dia berbeza dengan orang yang tak solat malam uh, kerana ada, ada, ada urusan. Yeah? Uh, memang uh, dia pilih untuk dia sengaja dia ya, tak nak tak nak solat pada waktu malam itu kerana sebab-sebab kerana penat dan sebagainya atau sakit dan sebagainya. Dari segi hukum tu berbeza. Berbeza macam mana? Sekiranya seorang itu tertidur, ya. Tertidur daripada melaksanakan uh, ibadah malamnya, maka dibolehkan baginya untuk qada. Ini kita gunalah istilah qada tu. Boleh untuk dia untuk qada pada waktu pagi. Dan dia dia mengkawannya seperti mana kalau dia melaksanakan ini pada waktu malam. Contoh, dia biasa salat sebelah malam sebelah uh, serakat. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi saw. Ya, Nabi salat malam sebelah serakat. Kalau dia tertidur, dia memang niat dia nak nak salat malam pada malam itu. Dan itu memang ya dia melakukan salat malam itu secara konsisten. Tinggal lagi dia tertidur. Ini niat nak bangun tapi tak bangun. Maka dibolehkan baginya untuk kawat di sebelah siang berapa rakaat? Jawapannya sebelas sebelah rakaat juga. Kenapa? Kerana ini adalah kawat. Kenapa kawat? Kerana dia tertidur. Sedangkan tidur itu memang adalah satu keuzuran. Seperti mana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manam an salatin atau nasiha, ya, faliyul saliha, idza dzakarha. Awak makhluk. Barangsiapa yang tertidur atau terlupa satu solat itu, maka hendaklah dia uh, melaksanakannya apabila dia uh, teringat. Berbanding kalau dalam keadaan dia tidak melaksanakan suatu ibadah uh, sebelah malam itu secara sengaja. Ini yani kerana uh, kerana penat, kerana ngantuk, kerana sakit. Memang dia tak ada niat pun nak bangun. Ya, yeah? bukan kerana dijemput, bukan. Tuan-tuan yang -tuan, jangan jangan, jangan tuan, tuan salah faham. Tinggal lagi kerana ada sebab, sebab lah yang pastinya dia sengaja. Dia memang tak ada niat nak bangun. Ya berbadeng keadaan yang pertama tadi dia tertidur. Maka dalam keadaan ini, ya uh, boleh dia melaksanakan uh, uh, ibadah itu di sebelah siang. Ya uh, tinggal lagi. Pahalanya tak sama. Pahala tak sama seperti kalau dia tertidur tadi, ya kerana tertidur itu adalah satu keusuran. Maka di situ di sini kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia tidak solat malam, ya kerana sakit atau yang lain secara sengaja, maka Nabi akan menggantikannya pada sebelah siang sebanyak 12 belas rakan. Sebab Nabi biasa solat sebelah rakan. Tinggal lagi. Kalau dilaksanakan uh, solat sunat itu pada sebelah siang, maka tidak lagi boleh dibuat dia, bu, dia boleh melaksanakannya sebanyak sebelah raka, ya yeah. uh, kerana sebelah raka ini hanya dilaksanakan pada sebelah malam, ya yeah. kecuali kalau dia tertidurlah maka dia boleh kata sebanyak sebelah raka juga. Tapi kalau sengaja tak solat, ya yeah, kerana sebab-sebab, boleh sahaja dilaksanakan pada sebelah siang tetapi dengan sebanyak 12 rakaat ya seperti mana yang kita lihat dalam hadis 159 ini ya kenapa nabi melakukannya pada sebelah siang ya kerana nabi nak menjaga uh, konsisten itu nabi nak jaga konsisten dia ya, dia tak dapat nak solat sebelah malam itu kerana sakit kerana sibuk kerana penat dan sebagainya tetapi digantikan ya pada sebelah siang untuk nak jaga konsisten itu ya kerana konsisten ini kadang-kadang dia perlu kepada dia perlu kepada uh, latihan ya jangan tiba-tiba uh, ya kalau dah ditinggalkan sekali dua kali secara sengaja dikhuatiri uh, kesudahannya akan tertinggal sama sekali itu nak kena jaga konsisten itu ya baik uh, ikhwah Uh, sekadar itu di sini ada yang bertanya, uh, sedar Uma Hisham dikatah Salam Alkut Salam, apakah tindakan yang wajah uh, atas saya sekiranya ada dalam kalangan ahli keluarga yang terjebak dalam kumpulan-kumpulan bid'ah ah, seperti tablir, uh, bar khalafik. Apa yang dapat uh, dikatakan dalam situasi ini ialah ad-dinu nasihah, agama itu ialah Uh, nasihat, uh, maka uh, itualah uh, apa yang dapat dilakukan ialah nasihat. Saya kira itu yang itu sekadar itulah yang uh, yang boleh kita lakukan. Kita kena kita boleh kena kita hanya mampu untuk teguh, ya. Yeah? Seperti mana marah mengku mukaran, faliyakayur hubiade. Barangsiapa melihat satu kemukaran maka hendaklah dia. Mencegah dengan tangan dia, itu dalam keadaan kita ada kuasa ilmu yang sotek, fabilisan nih. Kalau tak mampu, maka dengan dengan lisan. Fakir ilmu yang sotek, fabelkalbe. Kalau tak mampu juga nak tegur dengan lisan, maka paling tidaknya ingkar dalam hati. Wada lika Allah dan itu adalah selemah lemah iman. Jadi kalau mampu, ya tegur kita tegur, ya, kita nasihat. Dan semestinya nak tegur ini dia perlu kepada ilmu. Justru nak tak nak kita kena lengkapkan diri kita dengan ilmu. Bukan untuk nak jaga orang sangat. Tapi sebenarnya nak jaga diri kita. Sebab kita kena jaga diri kita dulu. Sebelum kita nak sibuk nak jaga hal orang. Ya'i wa'allatina amanu ku'anfusakum. Wahai orang beriman, peliharilah diri kalian. Wa'ahlikum naram. Dan ahli keluarga kamu. Kena jaga diri dulu. Itu nak kena ada ilmu. Dan itu tujuan kita mengadakan kuliah-kuliah yang seperti ini. Ya, semoga Allah uh, menambahkan uh, buat kita kefahaman uh, dalam agama. Jadi uh, sekiranya kita ada kemampuan, kita ada ilmu sedikit sebanyak, maka kita sampaikan ilmu itu. Ilmu tentang as sunnah, ya, ilmu tentang uh, dakwah, uh, salaf, ilmu tentang kewajipan berpegang kepada Al Quran, sunnah. Uh, menjauhi hal-hal tukut tambah dan sebagainya hal-hal syirik ya uh, dan kita jelaskanlah apa penyimpangan uh, dalam kalangan uh, kumpulan seperti tabligh ini dan sebagainya ya dengan ilmu ya jangan kalau, kerana kalau kita tak ada ilmu kesudahannya kita akan uh, kita akan bercakap dengan bersangka-sangka ya uh, dengan andaian-andaian atau kita akan bercakap dengan emosi dan itu akan uh, itu akan uh, melemahkan kita. Ya. kita berada dalam keadaan yang lemah, ya. uh, uh, ketika itu, ya. Maka penting ada ilmu, ya, untuk nak nasihat ini. Kemudian uh, uh, pertanyaan daripada Cikgu Omar uh, Cikgu Omar Ensem ya. Dia kata Assalamualaikum, waalaikumussalam. Saya Omar dari Puchong minta izin bertanya, adakah saya perlu adakah saya perlu meninggal amalan sunat meninggalkan ya amalan sunat yang dirasakan tidak mampu istiqamah mengamalkan amalan tersebut bukan itu salah faham ya jangan pula jadi macam tu ya tak tak naklah hafal al-Quran nanti lupa ya tak naklah ibadah tak naklah salat sunat nanti kena buat secara konsisten tak naklah sedekah nanti kena konsisten tak naklah berzikir jangan bukan itu maksud dia ini akan ini ini dia ini adalah apa nama ini adalah talbis iblislah ini tipu daya syaitan yang menakut-nakutkan kita. Itu kesimpulan yang salah. Ya. Jadi uh, jangan ditinggalkan ya ibadah-ibadah sunat yang kita dah dah lakukan. Kalau kita dah dah mula a uh, uh, berjina ya dengan ibadah-ibadah sunat, kalau kita dah mula beramal dengan ibadah-ibadah sunat, maka itulah satu satu pencapaian. Nak kata bahawa kita dari sudut Uh, pembangunan diri kena ada sentiasa peningkatan itu yang nak kata kita kena muhasabah, muhasabah diri kita bandingkan keadaan kita pada hari ini dengan sebelum ini adakah kita berada pada peningkatan ya keadaan kita uh, terus meningkat atau keadaan kita menurun ya uh, sepatutnya seorang muslim itu dia terus berada pada tahap uh, peningkatan peningkatan dari sudut ilmu dan ada peningkatan dari sulut amal, ya, kerana ilmu itu perlu seiring dengan dengan amal. Ya, ilmu berilmu sebelum beramal. Ya, jadi kalau kita tidak beramal, maka di, ketika itu kita dituntut supaya istiqamah. Ya. Dan ini semua perlu kepada mujahadah kita tak nafikan perlu kepada uh, kesungguhan. Ya. Nak beramal ini bukan bukan uh, bukan uh, perkara uh, mudah. Kita tak nafikan. Dan uh, maka dia perlu kepada uh, kesungguhan. Ya, yeah? uh, Kita perlu memaksakan diri kita. Itu tak nafikan. Uh, siapa uh, jangan disangka bahawa uh, syurga itu akan datang bergolek uh, uh, kepada kita. Tidak. Kita kena bersungguh-sungguh untuk uh, memperoleh uh, syurga itu. Semoga Allah uh, uh, menggolongkan kita dalam kalangan. Uh, penghuni surganya dan semoga Allah memelihara kita semua daripada uh, api nerakanya uh, bagaimana ingin menilai kadar kemampuan diri dalam beramal uh, di sini kita kata berpada-pada jangan jangan gopoh jangan bersikap semangat secara melulu uh, ini ini kita masing-masing kita kena nilai uh, keadaan diri kita lah dan yang pastinya jangan buat tokoh tambah dalam agama Jangan amal sebarang amalan-amalan yang tidak ada contohnya uh, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana antara keburukan amal toko tambah ini ialah apa? Dia tidak ada keberkatan. Maka bagaimana kita mengharapkan uh, istiqamah dalam amalan-amalan yang tak berkat? Yeah. Apa amalan yang tak berkat? Amalan yang menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini antara juga yeah, uh, kelebihan dan uh, keutamaan sunnah itu ialah bahawa dia adalah uh, uh, memudahkan dan dia tidak bersifat uh, melampau-lampau Ya seperti mana kita lihat kalau dalam uh, ibadah zikir misalnya, Ya sebahagian pihak-pihak kata oh, kita kena zikir seribu kali dua ribu kali angka-angka yang jelas melampau-lampau yang kita boleh kata yakin kita, akan, kita boleh yakin bahawa orang dia tak akan konsisten kerana jumlahnya terlalu melampau berbanding dengan ibadah zikir yang menurut sunnah, ya, jumlah dia sangat berpade-pade. Kenapa? Kerana uh, ia bertujuan supaya kita istiqamah melakukannya secara berterusan, ya, secara uh, harian, secara rutin. Kemudian uh, ada yang bertanya, saudara Abdullah. Dikatakan Assalamualaikum sejahtera, Assalamualaikum. Saya Abdullah dari Singapura. Kalau bangun lambat, seperti waktunya sebelum subuh, cukup untuk tiga rakat, harus ke kafah untuk lagi lapar rakat. Ini bergantung kepada keadaan, ya, bergantung kepada keadaan. Kafah ini hanya boleh dilakukan bagi ibadah, yang bagi ibadah yang sebelum itu, sebelum hari itu kita lakukan secara rutin. Bukan sebagai semua orang yang memang hari-hari bangun lambat Kemudian dia nak ya Salat malam sebelah rakan itu Bukan Qadak itu hanya bagi orang yang Melakukan ibadah itu secara rutin Tinggal lagi pada satu hari itu Pada satu malam itu dia terlepas ya Dia tertidur Atau dia terlupa Bagi orang yang seperti ini ada qadak Sedangkan bagi orang yang Yang memang tak biasa melakukannya maka tidak ada uh, istilah qada bagi dia. Sekarang dia memang tak tak melakukan ibadah itu pun, ya. Yeah? Cuma tiba, datang satu hari tu dia uh, dia teringat, oh uh, seperti biasa malam tadi aku tak bangun, tapi aku nak nak, nak gantikan pada sebelah siang. Kita kata uh, tidak ada qada bagi orang yang seperti itu, ya. Yeah? Jadi bergantung. Kalau memang biasa kita solat sebelah rakaat, ya. Yeah? Uh, pada di hujung malam. Atau di waktu malam secara amnya, Dan satu hari tu kita bangun sedikit lambat. Di mana kita hanya sempat buat tiga rakat. Uh, apa nama? Uh, sebelum subuh. Boleh ke nak kaza lapan rakat? Ya, saya, saya melihat. ya, Kalau nak kaza, jangan dibuat tiga rakat. Sebab kalau kita dah buat tiga rakat. Maksudnya kita dah selesaikan dah solat malam kita tu. ya, Maka buat dalam angka. Uh, genap kita kata buat uh, dua rakaat atau empat rakaat. kemudian selesaikan solat uh, bila masuk uh, waktu subuh kita selesaikan ya fardhu subuh ya kemudian selepas itu bila matahari dah naik kita ya uh, tambah apa yang uh, berbaki dengan syarat memang ibadah solat malam tu kita uh, lakukan secara rutin uh, sebelum itu. Kemudian ada, ada pertanyaan daripada saudara Hisham, dia kata, Ustaz soalan luar tajuk, adakah ta, taraf sama untuk ibu tiri seperti ibu sendiri? Dari segi berbakti dan sebagainya. Uh, ibu tiri tak samalah. Ya. Kita semua ada ibu kandung. ya Kita semua ada uh, uh, ibu kandung. Maka dengan siapa kita disuruh supaya berbakti? Ya. Uh, seperti mana adalah hadis ya, Nabi ulang ummuk-ummuk Berbakti kepada ibu ya, Kepada ibu Hanya pada kali yang ketiga kata Nabi ya, uh, Abuk ya, Pada kali yang ketiga atau keempat Nabi kata Abuk, bapa engkau Itu merujuk kepada ibu Kandung ya, secara uh, Spesifik Jadi adakah taraf sama untuk ibu tiri Seperti ibu sendiri Kita kata tak samalah Ya uh, kedudukan ibu ibu kandung uh, itulah yang yang utama yeah? uh, berbanding ibu tiri yeah? Baik, bagi ikhwah uh, saya kira sekadar itu sahaja untuk kita pada kali ini sehingga kita bertemu lagi subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh